Дівоцька громада має за своїй спеціальний обов'язок організувати нічні сходини. Літом на дворі, улиця, а зимою в хатах, вечорниці та досвідки. На гроші зі спільної каси купують свічки чи газ. А крім того, кожна дівчина приносить собою що-небудь із споживи – муку, яйця, сир – Іноді навіть курку на юшку. Посходившись, дівчата починають працювати. прядуть і при цьому співають. Панує лада і цілковитий спокій. Аж поки зненацька не з'являється юрба-порубків у супроводі музик та з пляшкою, а то й двома горілки. Співи перериваються, починаються танці. Потім готова вечеря сідають до столу. Але чи отаманка, не сидять за столом. Вони повинні обслуговувати товариство. Нарешті у досвіта стелють солому на долівці, вимащені глиною. Світки майже згасли, і все товариство лягає на імпровізовану солом'яну постіль. Постіль спільну. І серед сміху та жартів засинає невинним дитячим сном. А коли трапляються винятки, то це буває дуже рідко. Мабуть, значно рідше, ніж у високому товаристві, де так пристойно розлучаються після сходин та балів. У всякому разі, ці звичаї не можуть здаватися дивними етнографам, бо ж вони є, як і всякі інші звичаї, та являють собою цілком припусне наподоблення того, що чинилось колись, у дуже давню епоху, на грах, що про них говорить літопис. Самі ці товариства, парубоцька та дівоцька громади, не що інше, як уламки того, що ми знаходимо ще тепер в майже незайманому вигляді на островах Пало, в населення Індія, у Хондів, у Дегуангів, у Раонів, Купуїрів тощо, де хлопці та дівчата живуть у спеціально збудованих для того хатах – парубоцька та дівоцька хати, поки візьмуть шлюб і користуються здебільшого повною волею щодо взаємних відносин. Саме на вечорницях та досвідках і відбувається взаємне знайомство обох статей, що кінчається формальним признанням в коханні і пересправами між батьками обох сторін. Слідне ще зробити таку увагу. На Україні право вибирати собі дружину цілком визнане за дівчиною. Західня Росія – так само вступила на цю путь. У разі, в обох цих країнах вважають конечним формально запитуватись молоду, чи вона згоджується на шлюбну пропозицію. А в Великорусі, як це свідчить професор Сумцов, батьки по своїй волі розпоряджаються долею своєї дочки. Часто навіть у шлюбних піснях Молода накликає кару Божу на своїх батьків за те насильство, що вони доконали над нею. Сватання – це вже перший акт шлюбних церемоній. І відбувається воно згідно зі стародавнім ритуалом. На самому вже початку цього ритуалу ми знаходимо сліди найдавніших форм шлюбу як-от умикання та купівля молодої, що відбувається нині тільки як наподоблення того, що колись було в дійсності. Парубок, що хоче женитися, та його батьки призначають посла, вибраного з поміщленів родини, найчастіше дядька, Ласкаво просимо читача пригадати собі ролю, що грав дядько в стародавній родині матріархального споріднення. А також пам'ятати, що в примітивній мові арійців –